Lenengo testua. Badira aipatutako Armenten liburuan kontsultuentzia handiz egindako baiestapenak. Geiski hautatutako tonuarekin etzaileak egin nahi dituzunean erabiliko zenuke tonuarekin dago idotzita. Adibidez, esaten du imperialismoaren zabaltzeak esatu nazioaren ideia esportatu zuela munduko askentzokoraino. Eta imperio klasikoen amaierarekin nasionalismaren presioarekin, irautzaren ideia zabalduzela mundu osora. Esaten du, baita ere, irautza guztiek, naiz eta Mendebaldearen kontrakoa retorik bortitza izan, Mendebaldeko irautzen ondarea segitzen dutela. Susan Buck Morsek bestela esan zuen. Sovietar Estatu sozialisten batasunen porrota, ilustrazioaren porrota zela, alegia. Zentzu horretan, kuriosoa da arentek dioena badia deko txinoseko invazio zaiakera den inguruen. Kontra ez zuten irakorketa politiko kokatu egin. Afera ez izan, Amerikako estatu batuetako zerbitzu sekretu zuten informazio okerra zela. Afera izan zen, ezzutela zute laulertu nahi izan, pobrezia eta austelkeria muturrekotik zetorren erribatek, papatean, Pobreziatik liberatzearekin batera, iluntasuna atzean utzi zuela. Miseria zer zen ulertu zuela. Dezjabetuek jabetzea zagutu zuten, eta horrek atzera gueltari gabeko puntu batean lagazituen. Eraldak eta zakon guztiek behar duten krak hori gertatu zela, horrezkera. Baina agian, harentek egiten duen iruzkin gogorrena da, esaten duenean, irehultzak ez dituztela miserablek lurrean kondenatutakoek azten. Eta irautza bat ere, ez dutela konspiratzaileak elkarte sekretuek eta aldardi irehultzaiek, hazi. Irehultza ez delako posible, ezatuaren autoritatea esparago, ez kristian. Irehultzak ez direlako beharrezko erantzunak, Baizik eta erregimen baten botere delegazioari erantzun posiblea. Estatuak ez dira krizian sartzen ireultzen gatik. Autoritate politikoaren galerak sortzen ditu ireultzak.